As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Elhamdulillahi alladhi ja'alena muslimin Elhamdulillahi alladhi akhbarna fi kitabihil aziz Innema almu'minun ikhwa Al-lazhi amarna bil birri wal ihsan Wa nahanna An il-ithmi wal-uduan Wa shahadu an la ilahin lallah Wahdahu la shariqa la Wa shahadu an nabiyyena muhammadan عبده ورسوله كان احسن الناس خلقا الذي علمنا الادب الذي ينبغي يتصف به كل مؤمن على وجه الارض اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira Falendrojme Allah subhanahu wa taala zotin e gjithses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 që të sillemi mirë dhe me dinjitet dhe në ndalon nga poshtërsitë dhe pa drejtësitë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveç Allahut. Ai është i vetmi i adhuruar, nuk ka ortak. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Tij. Është njeriu me moralin më të lartë. A i në kamësuar, a lehi salatu o selam, edukatën, e moralin, me të cilin duhet të karakterizohet gjdo besimtar i cili jeton në këtë planet. Thotë profeti sëllallahu a lehi sëllam, as kush për e jush nuk beson, deri sa të doj për vlajnë ti,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 Do të vazhdojmë me një seri emisionesh kushtuar vllazërisë në fenë. Vllazëria në fenë është lidhja më e fortë që ekziston mes njerëzve. Ruajtja e saj është obligim për çdo musliman. Prandaj le të friksohemi Allahut subhanahu wa taala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 Sikurse na mëson profeti sallallahu alaihi wasallam hadithin e përmendur në hyrje të këtij misioni. Mos e dëmtojmë, mos i dëmtojmë vëllezrit tan. T'u bëjmë mirë atyre et të mos i dëmtojmë qoftë me fjalë apo me vepra. Mos bëjmë ato shkaqe që me të cilat mbjellim farën e armiqësisë dhe urrejtjes mes nesh.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 sikurse është e shent ky ditë ky muaj dhe ky vend gjithashtu në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam thotë Allahu do t'i jap dënimin e merituar kujdo që dëmton të tjerët Allahu do t'i ja vështirësoj jetën kujdo që ia vështirson jetën të tjerëve E praletif riksojmë Allahu subhanahu wa taala. Të bëjmë kujdes dhe mos i lëndojmë muslimanët. Allahu e ka ndaluar lëndimin e muslimanëve dhe i ka kërcënuar zullumqërarët me dëshkim të dhimbshëm e përfundim të hidhur. Thot Zoti Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famullart, "Walladhina yu'dhuna almu'minin"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 A i që dëmtonë, muslimanin në ratë të parë i ka bërë padretësive të sëti. Dhe padretësia është gjynah i mafë. Allahu sëfana o tala e ka ndaluar padretësin. Në një hadith këtësi, Zotil Art Madhuruar thot, o robërit e mi, unë i andalova vete si me padretësin, e bërë atë të ndaluar haram dhe mesyush pra ndaj mos i bëni pa dretësi njëri tjetërit. Kush beson Allahun dhe është i devot shëmë ndajti, quhet ueli, mik, i dashuri Allahut, subhënë vëtë të ala. Zotil artë madhruar thot, Allah in e aulia Allah in la khaufun alejhim u la hum jahzenun, alledhine amanu wa kanu jetë të kunë për mishte Allahut, për të dashurit e Allahut, nuk ka frikë dhe asë pikëlim. Po cilët janë këta të dashurit e Allahut, s'fana o tala, që nuk do të frikësojnë e nuk do të pikëlohen? El levine amenu e kanu jetë tekun. Ata që besuan dhe ishim të devotëshmë, i frikësojshin Allahut, s'fana o tala. E pa dyshimë, Allahu i lartmadhruar i ka marr në mbrojtje të dashurit dhe miqtë e tij. Inna Allahu yudafi'u anil ladhina amanu. Allahu sigurisht që Allahu i mbron ata që besojnë, që besuan. Prandaj, të mos i lëndojmë besimtarët, sepse ata janë miqtë e Allahut subhanahu wa ta'ala. E kushdo që lëndon besimtarët, ta di se ka hyr në konflikt të hapur me Allahun subhanahu wa taala. A mund të shpëtojë ky njeri kurse si? Në hadithut të si Zoti lat madhruar thotë: Unë i kam shpallur luftë kujdo që lëndon waliun tim, mikun tim. Ai që dëmton të tjerët, le ta di se është i humbur dhe në radhë të parë ka dëmtuar veten e tij, i ka bërë padrejtësi vetes së tij duke tërhequr mbi të zemrimin e Allahut subhanahu wa taala. I dërguari Allahut subhanahu wa taala na ka tërhequr vërejtjen që të ruhemi nga padrejtësia. Ka thëmë profetit sëllallahu aleyhu sëllem ruaj unë nga padrëtsia se ajo është të terë, është erësirë në ditën e kja metit. I tërguan profetit sëllallahu aleyhu sëllem për një grua që ajgjeron të ditën dhe falej natën. Pra, përveç obligimeve, ajo bëndët dhe ve pravunetare. Ajgjeron të ditën dhe falej natën. Por, me gjuhën e saj, ajo lëndon të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 në zemrën e saj. Nëse do të kishtë të besim të fort, atëhere këj besim do të apengonte nga punët e këqia. Do t'jep të frutet e veta. E kjo do të reflektohe pa dushim në moralin e saj. Feja në banjë qëndrim të ashpër ndaj ati të cilit i cili e lëndon komëshiu në vetë dhe dëmtonatë. Me fjalën fqinjë, apo komshinjë, nuk uptohet vetëm komshinjë i palatit, apo fqinjë i cili banon në rrugën të ndë. Për kundrazi, fqinjë ytë eshtë edhe aji i cili udhton me të. Eshtë aji i cili punon pranë zyresën të ndë. Dhe aji i cili shetë pranë dyqani të ndë i dërguari e Allahu sallallahu alaihi wasallam me shbetuar 3 herë. Për Zotin nuk beson, për Zotin nuk beson, për Zotin nuk beson. Sahabot i thanë, "Kush oj dërguari i Allahut?" Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, "Ai nga sherri i të cilit nuk janë të sigurt fqinjet e tij." Dhe në një hadith tjetër Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: Muslimani i vërtet është vetëm ai nga dora dhe gjuha e të cilit shpëtojnë njerëzit, njerëzit e tjerë. Të nderuar shikues, çështja e moralit nuk është aq e lehtë sa mund të mendohet. Besimi dhe morali janë të pandashëm nga njerë i tjetëri. Janë si dy anë të të njëtës medalje. Në fund të fundit, qëfar kuptimi ka theja pa moral? I drguarja laud sallallahu aleyhi vësallem i pyyti shoktë ti. U tha, a e dini se cili eshtë i falimentuari prej umetit timë?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 i vërtet në umetin e ti alihissalatu selam tha profeti sallallahu alihissalatu selam në të vërtet i falimentuar prej umetit tim është ta i i cili në ditën e kiametit vjen me namas zekat dhe ajgjerim në goxave e platëmila por nga nga tjetër kënjeri ka sharë këtë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 Vepra të mira, para se t'i këtë shluër bërçlinët, kur ka ende dhe disat të tjerë pajë u adhën hakun e dëmtimit që kështë dëmtuar në dy nja, atër e qëfar ndohë, thotë profetisë sëllallahu a.s. do të mere nga gjynahet e atyre dhe do t'i idhe në këti dhe këtë do t'i idhe në zjarë. Allahun aruajt. E pra, këti njëri ju nuk i bëri dobi namazi dhe asë a gjërimi dhe asë zekati. Ky është i falimentuari, e si një trektar, i cili në dyqanën e ti ka artikuj që kapin, po themi, vlerën 10 milion. Ndërko, ky u ka borsh njërzve 20 milion.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 A mund të konsiderohet i devodhë shumë kënjëri? A të herë që kuptim ka apo që vlerë ka në islam ligjërimi i adhurimeve si namazi, agjërimi, zekati e tjera? Këto adhurime Allahus Fanao Taala i ka ligjëruar me qëllim që të pastrojmë shpirët ratanë, të reglojmë raporte tona me Zotin dhe me kryesat e ti. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thot për namazin innes salata tanha anil fahshai wal munkar. Me të vërtetë namazi ndalon nga punët e turpshme dhe veprat e neveritura, po posht, të poshtra. Ndërsa për zakatin thot khudh min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihihim Merë nga pasuria e tyre që ti pastrosh. Ti pastrosh shpirtra dhe pasurin. Ndërsa për agjerimin thot Ja Ejuhel ledhine amanu kuti bealejkumu s'yamu kema kuti beale ledhine min kablikum dhe allekum të të kun. O ju që që kini besuar, u është bërë obligim ajërimi, sikur se ishte obligim për ata që jetuam para jush, përse, qëlimi, që ju të bëheni të devotëshëm. Ndërsa kur flitë për haqqim, Allahus s.a.a. në fund të ajetit thot, u e të zemë u edu, fe inë në kaj rëzadit të kuarë. Dhe pa isu një më ushim, por dijeni se ushimi mëj mirë është devotëshmëria. E pra, kështë qëllimi përse janë ligjeruar i badetet. Lakmija në dunja, ta maqarlëku dhe dëshira për të poseduar gjishka që kanë duar njërzit, janë dërshkashet që nëzisin uretjen dhe armisin njëzit dhe shkatrojnë vlazërin mes muslimanve. Pra ndaj dërguar i Allahut sallallahu aleyhu sallallam për osit, thot profeti sallallahu aleyhu sallallam mos lakmo në dy nja që të të doj Allahu dhe mos lakmo atë që të gjende në duart e njerëzve që të të duan ata njerëzit. Njo vetëm kajqë. Profeti sallallahu alaihi wasallam na jep shumë këshilla të çmuara e për tyre është ajo që do prek tyren ato që do ndodë të përmend në vazdim. Foth profeti sallallahu alaihi wasallam mos kini zili njëri tjetrin. Dhe në një hadith tjetër, foth profeti sallallahu alaihi wasallam kujdes ruajuni nga zilia sepse ajo i hasë se vapet, ashtu sikur se zjari dik drut. Zilia është të dëshirosh për tjetrin që ti largohen të mira dhe begatit që i ka dhuruar Allahus. Kjo vjen nga shpirt ngushtësia e njeriut. Ndërsa sedra, po, sedra është diqka e përqyver në fakt. Ti dëshiron së tjesht si tjetri, të gëzosh mirësi, por nuk dëshirojnë që Zotit ja largohet. Atehere kërkoje mirësine Zotit me punë, dhe jo me zili. Gjithashtu profeti Sallallahu alaihi wa sallam thot, mos mashtroni njeri tjetrin. Në një hadith, tjetër profeti Sallallahu alaihi wa sallam thot, kush mashtron nuk është pre nesh, pra kush mashtron nuk është pre muslimanve dhe në një hadith tjetër vazdon profeti sallallahu alejhi dhe sellem thotë për këshillave të të tij alejhi sallallahu selam thotë mos i ktheni një shpinën njëri tjetrit, mos e braktisni njëri tjetrin, mos e lini në bard vllajin tuaj kur ai ka nevojë, mos e luftoni njëri tjetrin, mos i ndërprisni lidhjet mes mes jush. Faut profeti sallallahu alejhi dhe sellem gjithashtu në lidhje me këtë muslimanit nuk i lejohet ta braktisë vllajën e vet më tepër se sa 3 dit. Prit këshillave porosive të dërguar të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mos ndërhyni në shitblerje. Për të prishur pazarin e njëri tjetrit. Muslimanit nuk i lejohet t'i largojë klientit e vet vllajt ti, ti thon dorënjërit për tyre, për shembull, ktheja mallin filanit se unë do të jap do të, të shfes njëjtin mall me shmi më të lirë. Kjo është haram. Kjo është konkurence pandershme. Idrëguar e Allahot, sërëllahu në reju, sërëmë thotë, jini vlezër, pra bëhë një vlezër për hirtë Allahot, o rober të Allahot. Mos bëni shka që që nëzisin uretje dhe armisi. Ruaj një vlazërinë me si ushë. Ruaj një dashurinë me si ushë. Harmoninë me si ushë. Silu një mirë me butësi, më shirë dhe dhe më shuri. Bashpunoni përveprat mira dhe devotëshmëri. Pastroj një zemë ratuaja nga uretja dhe zilia. Muslimani është vla i muslimanit. Nuk i bënë ati pa drethësi. Nuk e braktis dhe nuk e përshmonë pas ta i ka bërë me shënjë triherë në zemër, dhe vëtëshmëria është këtu. Dhe vëtëshmëria është këtu. Dhe vëtëshmëria është këtu. I mjafton një personi prej së keqes, duke përshmuar vlajnë e vetë musliman. Muslimani e ka haram të ndaluar gjakun pasurinë dhe nderin e muslimanit. Ndallim i këtu, bidh një la, me lejnë dhe vëndet në Allah, s'fana o tala, për të vazhduar pjesë në dy të emisionit. Esselamu alaikum, u rahmetullahi, u barakatuhu, pas një pauze të shkurëtër. Allah u ndërëm. Bismillah, U elhamdurillah, u salatu, u salam, ala resulillah. Vlezër të dashur. Kushe ka bërë pa drethsi vlajtë vetë, që ofë nënder, në pasuri, apo dhishka tjetër? Letë lirohet prej sajë që sotë, para se tjetë vonë, para se të vi ajo ditë, në të cilën logaria, kompesimi dhe dëmë shpërblimi behet me se vape, me vepra të mira, dhe jo në valut. Sot, fare leht, me ndu, me ndu një dhurat, ti mund të largosh nga zemra e vlajtën hithërimin, mërëzitjen, zemërimin, me një dhurat të lehtë. Nga se ti e ke idhuruar vlajnë tëndë, me do një fjalë të pa kontroluar dhe veprim të pa matur. Atëhere, këna që e sotë, gëzoj e sotë, që a i të të bej halal, që mos i kesh bërqë ati, në ditën e kjamentit. Në ditë, ku nuk do të bëj dobi asgjë, as pasuria, dhe as farfisnia. Në ditë, ku do të kemi nevoj për qoftë edhe për një sevap të vetëm. Në ditë, për të cilën profeti sëllallahu aleyhu sëllem thot, në kuptimin e fjallës të ti, nëse mizori do të ketë së vapet mira, ati do t'i meren së vapet për të kompesuar ata të cilve u. Dhe nëse imbarohen së vapet, se kurse u përmënd të ka dithi i të falimentuarit, do t'i meren gjunahet e tyre dhe do t'i hiden këti mizori do të ngarkohen zoom qarit dhe pastaj ai do të hidhet në zjarr, zoti na ruajt. Edhe nëse ka qenë musliman, edhe nëse është falur, ka agjëruar, ka dhënë zakat, ka kryer haxhin, ka bër adhurime dhe gojë vepra të mira. Prandaj Mos i bëjmë pa dretësi njëri tjetërit. As kujtë mos i bëjmë pa dretësi. Edhe nëse na duket vetja i fort, kemi pozit e pasuri. Pa dretësia ka përfundim të hidhur. Syri zullumqarit flehë, ndërsa syri Allahut nuk flehë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 i hape në dyërt e shillit, dhe Allahu sëfëhënë më të ala thot, Zotilart Madhruar, pasha madhërin time, do të ndihmoj ty qoftë edhe pas një farë kohë. Gjithashtu, i dërguar i Allahu sëllallahu aleyhu sëllem, e ka përositur muadhë në Gjebelin, kur e ka dërguar në Jemenë, me një porosi shumë të qëmuar, i thot, ruaj u nga lutja e ati të cilit jeshtë bërë pa dresi. Sepse në dërmjetë saj, dhe Allahut nuk ka pënges, nuk ka perde. Allahut s'fano tala ja pranon lutin. Qoftë kuj dhe jo besimtar. Qoftë viktima e pa dresis dhe jo besimtar. Askujt nuk këtë bëti bëjmë pa dresi. Allahu është i drejt dhe në urdhëron dhe në urdhëron për drejtësi. Ndërsa ata të cilët mbajnë anën e mizorve, letu thrasin mëndjes sa nuk është vonë. Et pëndohen të kallaus fano tala, sincerisht, gjitha ta që indihmojnë mizorët në mënyrë direkte ose indirekte duke heshtur para padrejtësisë. Le të kthehen sa më shpejt tek e vërteta. Te sa nuk është vonë. Nëse vazhdojnë të heshtin ndaj padrejësive apo bashpunojnë me mizorët, atëherë le të presin. Se në dikodas e keshja e mizorive të tyre. Allahu s'fana vë ta'ala thot, Vëla tërkenu ilë ledhine dhalemu fëtëmese kumun narë. Dhe mos anoni tek ata që bëjmë pa drejtësi. Mos u jepë një të drejtë atyre që veprojnë keshë, që të mos u prejkë zjarë. Ndresa profeti sëllallahu aleyhu sëllllëm, thot, vërtet Allahu e afatizon zulumqarin. Kështu pra të mos vetë mashtrohet njëri ju, se bëm pa drefësi dhe nuk nëndëshkojët, nuk e mori me njëherë nëndëshkim në dy nja. Qëfar thotë profeti, sër Allahu ari usrem, vërtet Allahu e afatizon zulumqarin, por kur vendosë të ndëshkoj, nuk kam është shpëtim për te. Nëshë shpëtim për te dhe ndëshkimi Allah, u të s'pana u t'ala, është shumë i dhimë shumë dhe tepër, tepër i ashpër. Rabbena, dhalem në amfusena, fejllëm të gfillena u të rhamna, dhe në kunen në minë e khasirin. O Zotë, ne kemi bërë shumë pa drejtësive të vetona, nëse ti nuk në farë dhe nuk në mëshiron, ne do t'jemi prej të dëshpëruarve. E lusim Allahun, subhana o tala, që ta bekoj vlazërin ton, të në i lehtësoj për mbushjen e detyrimem e që kemi da i vlejërve tan. E lusim Allahun, subhana o tala, të në largoj nga qdo fjarë dhe vepër, që shkakton grindje dhe përqarje mes nësh, dhe prish vlazërin mes nësh. Allahun a bashkoft në bindje dhe ti në këtë bot, dhe në gjenetin e ti në të mreklueshëm, në gjenetin firë deus, në gjenetin më të lartë, në botën tjetër, bashkë me profetin, sallallahu aleyhu a sallem, dhe gjithë njerëzit besimtarët e mirë, të të gjitha kohrave. O Zot, bashkoj zemrat e muslimanve, dhe forcoj e vlazërin mes tyre. O Zot, në falë ne, dhe gjithë vlezrit tanë, që kanë besuar para nesh dhe mos lejo që të futet në zemrat tona as pak urrejtje dhe zili për ata që besuan. E lutim Allahun subhanehu teala me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të përsosura që na bëj prej atyre që e duam njëri tjetrin për hir të Tij. Për të fituar shpëblimin e premtuar për ti në botën tjetër që ne të jemi prej atyre që do të futen në hijen e arshit të Tij në ditën e gjykimit. O Zot, na falne prindrit tanë dhe gjithë besimtarët në ditën e gjykimit. O Zot, na dhuro mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Të nderuar shikues, po mjaftojmë me kaq në emision në sotëm, për të vazhduar, insha Allahu Ta'ala, në emisionet e tjera, për sëri duke folur, për vlazërin, vlerat e saj, dhe shka që që du të bëjmë për të arruajtur këtë dhurat të qmuar për Allahu Ta'ala, dheri në emision në ardhëshëm. Assalamu alaikum, u rahmetullahi, u berkatu.